Agunon, eguer dion, gabon, ongi etorri zuen, entzulei, Mugeimers podcastera, bideohukoen podcast talde batetikan, eta gainera ere, ba, e, euskarasko mintza praktikan ere kasu partikularrean, e, badakizuek saiu guztiak, e, nahiago duzuen ba, podcast plataformen entzun ditzakezuela, e, mo, karabatzun duen saio hau, da, irugarren denboraldiko bigarrena, eta, ba, bueno, entzuten duzuten bezala, ba, bueltatu nahizia gutxi gora era normalitatera, e, e irungo bidaia, ba, ba bueno, Apur bat geio espero baina apurbat geio luzatu zen eta, eta bueno, arrazoiak aurreko saioan eta ba entzuten duten bezala, ba gaur ja etxean nago, gaur nere estudio partikularrean e, gainera, ba bueno, mikrofonarekin, kasko honekin eta barrez. Eta bueno, gaur izango ditugu ba, ba bueno, e, berri batzuk komentatuko ditugu, eh asteko jokuari buruz zeingo dut. Kasu honetan e, aurreko saioan ostatuen bezala Combat Master jokuari buruz eh itzeingo dut. Eta gainera ere, ba, pixka bat, horitzan ba, or, bezala, ba, berriak aprobe txatutat, bazen pixka bat, ez, itzegitera goza pixka bat, e, ba, debate batzuk sortzera, ez, pixka bat. Eta, bueno, jakin ezazuela ere bai, horrelako e, gaia gustatzen bazalizkizue, badaukazuela komentatzeko Twitterren, nere perfila bilatzen magozute, SR Brutal Bi izenekoa, eta bestela ere, ba, bueno, badaukagu hor Instagrameko profila, baina, e, ba, bueno, ez badaukazuan dirige egiten, beraz. E, kontaktuan jarrinebago zute, ba, ba, Twitteretiko beto, e, buf, areta, bueno, denbora joa, joaten denala, areta gaio, deskonektatzen zaiz Twitteretik, e, batez ere, ba, bueno, asin entzanez, piskat, deskonektatzen Elon Musk, Twitter, e, Kulebro jorias izanean, eta, ba, ba, egun, ja, batez ere, ba, bueno, e, segura eskentzun zute berrietan, nola, ba, Israel-Palestinako guda berri hori hasi dena hasi dela eta ba bueno troll eta ba bueno eskuinaldeko eh gente pillo bat komentatzena ja Twitterren eta peskat ba ik, sentitzen naiz eta eda edo ez daukat gogorikan ez debato hira sartzera ez daukat gogorikan e, ba komentatzeko ba zein zeinek daukan arrazoia eta zeinek ez daukan E, justifikazio, ez, e, absurdoak egiteko eta bar, eta beraz, ba bueno, orro komentatzen baduzute, ba beintzat, ba, e, aterako zait eta ba, erantzuteko aukera izango dut, ez? E, bestela, ba, hori, osea, bestela e, Instagram bat badugu eta a, ba espero dut notifikazioa azteren mestea. <laughs> bestela agian bargaldituko da. Eta bueno, ba gozten eh gozten komentatzera, ez? ez Zen moztuen astean, nere astea, ba neko char. Asi da, zeren, ba, bueno, ba, nek e, grabatzen nuen, e, grabatzen dudan kaskoekin eta bar, kaste eta markakoak dira. Dira horrelako, ez dakit e, ikusi dituten noiz baitez, dira horrelako, ba, deitzen dute, belarri barruko monitoreak, ez? Horrelako musikoak eta erabiltzen dituzte horrelakoak, dira horrelako ba, kasko txiki batzuk, oso, oso forma kurioso batekin, ez? Eta, ba, ba bueno, ba, kolore horlako biziekin eta bar, bainik horrelako batzuekin grabatzen nuen, oso erosoak e, diran eretzako, eta gainera, ba, daukate, ba, ba, bueno, abantaia bat dela, ba, kableak normalan separatzen dira, ez, e, kaskoetatik eta barrez. Beraz, ba, bueno, ba, kablea purtu zeidanean, ba, ba, arazorik gabe aldatu dut, eee, kaizkiez e, e, banago, grabatzen, e, kablea hu, ja, e, ba, bueno, e, erosin nuen bigarrena da, zaki ja bost, bost urtetik gora izango dutea, e, kasko hauek, eta ba, apurtu zait, behintzat eh, ezkerreko apurtu zait, asizait ja desmontatzen, ba, bueno, akrilikoa akriliko, plastikoztuak dira, eta ben, azkenean demoraekin ba, apurtzen joaten dira, eta, ba, bueno, pixat ba, joia manditez, zaren, bueno, ez dira oso garestiak, baina kontua da azkenean, ba, ba bueno, e, <laughs> kostako oso garesti bilakatu direla horokorrean e, azken urtean, azken bai, urte-urte barean, urte Eta ba fiskat ez, eh atzekabe ematen dituz. Orain gastatu baritu, ez, ez dakizen 100 euro. Zen gañe, gañe ba ba bueno, hasta aquí estoy, nik oso frike naiz gausatuzentzako eta jaztenez beratzen a ber. Zein dira eh prezio honetan aurkitu itzaketan, ba kaskorik oberenak eta zer ematen dute eta EAPN merezi dudan eh ditarnos la copa ba, hasta aquí test, gastu bat egitea, ea somatuko da eh argi izan da ba, bueno, kasko oso gareztek probatu ditut. Eh eta eh, ba ez da diferentzia somatzen duan, ez? Ba noski somatzen dela diferentzia bat, baina eh, diferentzia hori ez ez dupena merezi eta ba ez da kit, ez, ez, eh, ba, ba, eh, ez, ez da ea dudan norlako kristonako ez da kit, ezta afinitatea no esan ez eh, o sondo somatzen dituan edo ez horrelako aldaketak, baina, ba, ba, bueno, oso, gaz, oso ba, kasko gareztiak probatuta eta bar, ba, normalen, somatuan diferentzia oso hain txikia da, baina, ba, pentsazo dela ez duela apena merezidez, baina, ala ere, ba, nere burrak, ba, traizionatzen dit, Eta hor, asinez biratzen, haber, e, kazeta markakoak abertzez, e, ba, ezakitez, hogeitik berrogeita marrea abertzez zeintzuk gomendatzen dien, zeintzuk dien politak, zeintzuk ez dien, eta pixka bat horrein, ba, li horretan nagoez, eta, ba, pixka e, bat, ba, hori, atxeka behar ematen e, ba, denbora pila bat galtzen dut horrelako bilaketetan, eta, hau, ba, ba izan ere, ba, kasko batzuekin, ba, ikusi duzutez, ba, e, bueno, kontatu dituzetzen bat e, iraun dida, didaten orain arte, Eta konta da, ba, bueno, batek pentsatuko luke, ez? Ba, datorrenak, ez, beste e, bost urte edo gehiago irauten badatu, ba, ba, bueno, ba, eros, erosketa ona izango da, ez? Baina, claro, beti biratu hartuta, dut, aber, zein den, zein er, e, ze, ze, ze, nabere grafikaz, zein erreakzio, eta nik, <laughs> ez dakit hori irakurtzen, ez? Baina, bueno, ba, badak izate, hori la frikio kabazareten nire zela, ba, segure eski bilatu duzute, ez? Bost amar, boste aldiz, Aspiragaiu bat erosibar duela, ba, edozeko gut aspiragaiurik oberena prezionetan, eta barrez, eta ba, batean bilakatzen zaete eolako, ba, ba, ditu batzuk, ez? E, Aspiragorotan, kaskoetan, edo nahi duzuten e, gaian, ez? Ba, <laughs> esabez dela, ba, bizkat, ba, ze, ze horretan murgildurik nago, e, egin dizki otor begitxoak e, batzuei, oso gomendatutak, ba, da egune bat, e, ba, bueno, ezagutzen nuela, ez, krinak elizan aduela, Eta tipua da, aditu bat, ez? E, ba, horle, audifonotan eta bar. Eta, ba, bueno, hor sartuta eta gonez pixkat konpartzen eta bar. Eta azkenean, ba, dut. Segurazki ez dut, en, diferentzia somatuko. Eta hauek onak direla esat dute, beraz, ba, hauek erosiko ditut. Eta, bueno, ikusiko dugu, haber, datorren astean e, e, iristen dira. Eta, eta, ber komentatuko ez dut, gustatzen bat ezkit, Eta, bestela ba, daukatemen nolako gamer kasko bat, e, kableri gabeko eta bar. Baina, Gra grabatzeko ez asko guztatzen, zeren ba, ba, bueno, e, kablerik ez daukatenez, ez, ba, ez dut monitorizatu, grabatzen dudana momentu, oza, bere momentuan, eta hori, mm, ba, ba, ez dut nere hau txea antzuten e, bestekin eta, ba, piskat, izango litzateke ez gauza bat. Beraz, ba, bueno, ez dakit, komentatuko dizuet, e, datorren saioan abertzer moduz e, atera diren, kasko berri hauek. Eta pasanda, ba, bueno, komentatu bar da, ez, elefantea gelan e, dela, e, ba, bueno, e, azte honetan, bueno, azte honetan duela ya ja pare bat, aste edo, ba, iPhone berriak kaleratu ziren. Eta, ba, ba, bueno, e, batek esangoluke ez, ba, telefono berria, ba, bai, guk jolasteko erabiltzen duguna, baina ze, ze eskaintzen dit iPhone berri honek ez, ba... Ba gutxi, gutxi izan ere, ba bueno, anuntze ikusi bazote. Eh, ba, e, ba Bizkaia da, ba, eh, deitu algun eh ez? Telefono berria 15 edo telefono berria 15 Pro Plus edo nahi duten atzezkiarekin. Seren ba, bueno, ba, azkenean ba prozesatzaile beste zenbaki bat jarri diote, orain asko zobeagoa da edo nor daki eta horrein, ba, ez dakitez, memoria gehiago dauka, eta rang gehiago dauka, eta horrelako, ba, ba, gauza pilo dauka, baina orokorren azkenan, ba, aurreko urteko, ba, telefonoaren, oso antzeko telefono bat atera dute, e, eta, ba, batez ere, ba, guri intersetzen zaizkigun obekuntzak, ba, software aldetik handira, bainan, ba, software berrikuntza hoiek, ba, esan bezala, ba, iPhone mm, amabost hauetara, ba, momentuz, E, limitatuko da eta beraz ba ezingo dugu ikusi beste telefono batzuetan eh pintzat eh momentuz eta berri hauek zentzu dira ba, pixka bat erakutsi dituztela orlako ba trailer batzuk bideojokoena, ez? Eh está e, ze videojoku ziren e, behiratzen ari naiz orain e, grabatzen ari naizela. Baian, eh da ba, bueno, eh contuada ah, bai, Resident eh Resident, ah, eh, Sangotua, Resident Evil Village atatanzan edo Assassin's Creed eh, eh, Mirage barkatu. Eh, eta ba bueno, ba eh au azken generazioako videojokatia eta ba bueno, ba pentsatzen zunez, ez? Noraiteko ba streamingazela Etabar eta bar, eta pixkat ba, anunziatutako gustu duztela horrelako Ba, streaming e, erreminta revoluzionagarri bat non ba ovejo genuke ba den kontua da ba joko hauen portak direla ez eh bat esan bezela ba, ba, ba e, Capcom eta Ubisoft ba, pixkat, ba serio hartu dutela iPhone berri honen e, jaurtiera edo eta ba, ba bueno ba honetarako ba joko hauek aterako direla e, komentatu dute ikusiko dugu a e, ateratzen diren zer zerrendimento aojolas tendien beren badaki gurlako ba kristonako ba, bueno, ba, ba, ba ezakite, ez, egiten dela baina gero azkenan ba somatzen dugu la ba, ba, ba telefono bat dela, ez dela bideokonsola bat eta ez dela ordenagaio bat eta beraz ba, hauek baino ba kontsumo handiagoa eta eta potenteagoa du katela, bateria txikiago ere bai eta ba, horrek segurazki ba, limitatuko digun, nola jolastuko duten, ez? Nola jolasztuko dugu markatu. E, Komentatu comentatu dut ere bai, ba, bono, telefono berriak ere bai pa ba, izango dela ray tracing e, ba, ba, ba, bono, e, soporte hasta que no estaben erakusteko aukera izango duela telefono honek. zer da, bueno, ba, pa ba, pasauraki, ba, azken eh urtetan txunduzutela da pixka teknologia bat e, Jokua modu errealizteago batean e, ba, ba, biskat, iluminatzen dela, ez? E, eta esan bezala, ba, bueno, dauka iluminazio askoz errealizteago bat, baina kostatzen du ba, pilo bat, ez? E, hardware aldetik kan, konsumo oso oso ondia dauka. Beraz, ba, ba bueno, ba, komentatzen dute, hauek izango dutela, ba, hau izango dutela, e, eta, bueno, esan bezala... Ba. Hokoak ateratzen direnean, eta batez, telefonoak pixkat lazartzen direnean, zeren uskezik ez banago momentuz e, ba, bueno, e, horlako youtuberrak eta barba daukatea telefono berri, baina uste dut den detara zer leheritzen dindikan, ba dugu, ez? Gainera, ba, bueno, azken urteetan, e, ba, iphoneetan, e, atzerapenak egon dira, e, zeren ba, bueno, ba, ba, oso demanda undia dago, ez? Telefono, ezakit, ez? E, milioi bat edo, hogei, ezakit, e, plazaratzen dira eta ba, ba, demanda hori basetuan agortzen da eta eta bueno ba, azken urteetan hori gertatu da ikusiko dugu, zerren gainera bani, demanda hori agortzea ez e, eskauria eskaera hori agortzea ba fiskat erraro iruitzen zaiz batezera hitz ba, egiten ari garelako 1000 euro bali duten telefonoak ez eske agian apur bat merkego edukitzak egu ba ez dakit 800 pico eurotan baian e, ba bueno ba ez <laughs> ustela ba telefono naiko garestiak baian E, ba, ikusiko dugu, ber, hemendik aurrera, e, interesgarri izango litzateke, ba, orlako, bat, e, e, ba, jokuen e, garatzaiek eta bar, pixkat, harreta e, handiagoarekin hartzen dute telefonaz, zeren, ba, ba garatzaia undi hauek, pixkat, aztertu irrikutzen duten nitsoa dela, oso telefono, bueno, telefonantzako oso moldak eta onak atera atera dira, eta oso joku onak badaude, badak ez dute. Baina egia da, ba, gara zaio tradizionalak, bastertuta utzi duten sektore bat dela eta ba bueno, ikusiko dugu ber, hemendekan aurrera pizka bat eh serio hartzen duten, e, batek pentsatu lukeagian, agian, ez? Ba pena, mereziko lukela, baztakit, ba ez ba, dakit, horlako esteemen eh bat izatea, ez? Ba Jokuekin eta bar, telefonentzako, ezakitu, curioso era ez izango litzateke. Ba, bueno, hori, jakin ez da zuela, iPhone, telefono berria, Jokuak terako dituztela. Eta ba, hasiera batean, e, residente Bilbao, eh remake, Assassin's Creed edo, ba, Rise of the Villagers, Jokuak e, dituztela, aterako dituztela. Beste berri bat izan da, hau guri gehiago interesatzen zaigula, ba Steam Deck eta horlako, ba, konsola edo ordenagailuntzako, ba, beste kompetentzia atera dela. Kasu honetan Lenovo Legion Go izenekoa. Eh, ba, bueno, comenta tu Google no? aurreko saioaren e, barkatu. aurreko denboraldiko hasieran edo, ba, bueno, horlako, ba, ordenagailu konsola ugari daudela. E, batzuk besteak baino interesgarria hok, depende, ba, ze, ze gauzak baloratzen dituz ez, ba, ode pixkat batzuk txikiagoak, batzuk potenteagoak, eta kasu honetan, ba, ba bueno, ba, lehenogo, e, plazaratu duen proposak eta izan da, ba, alde batetik, askoz potenteagoak pantaiak hondiago batekin, e, bestetik ere bai. Eta, hau, segurazki ba, bueno, kuriosoena ez, eh kontrolak, e, konsola arlo, a, alboetan e, aurketzen dienak, ba, e, konsolatik atera izango dizkio e, ditugula, ba, pixka bat, ba, Nintendo Switch moduan, ez? izango dituzte horlako biljoikon bezala. Eta ba hauek ba, ba bueno, separaturik ere bai jolastu lastu izango dugu, baina ere bai, ba konektaturik ere. E, beraz ba bueno, ba curioso izango litzatek ere bai, ba a gai direnen, ez? Norratetako orlako proposa eh, Nintendo Switchen ikusi alditago ditugun lako proposak, eh, proposaketak. Plazaratzen non, ba joikonak, ez? Ez pata bat bezela eh, erabili alditzague edo bezela, barkatu. Eh, edo bezela eh, <coughs> ba ba bueno, ba gainera kamak izango da, ba. Gainera bat izango baliz zela barantsatzeko eta barrez orlako Ba, ba, gauzak sartzea interesgarriak izango litzateke, batez zer ba, telefonoentzako o telefonoentzako eh, bueno, telefonoentzareko mobilitatean jolasteko pentsatu da jokoekin batez ere eh? Baina, bestetik ere bai, ba, oso interesgarri zan da, zeren ba, espezifikazio aldeetik kan joan da ba, ba, toperaino, ez? Eh, orain arte, ba, bueno, kometatu benuen nora, Steam Deckek zaukan pantalla bat, eh, ba, bueno, HDB, resoluciones 120 eh e, re, resolución pizka bat ba bueno jolasteko agian eh ohitutago de resolución a e, edo un goetara baina kontua da ba bueno eh edo 8 azbeteko pulga e, pantalla daukala eta bon ba bueno, horretan ba txikian ere bai ba, ba, bueno, kalitate hori nahiko ondo ikusten zan ez baina kontu da ba, bueno, beste beste kompetizioa ba, eh, ba, beste markak eh, pantalla hobeagoak sartzen hasiztien hasiaratik eh orain estandarra gutxi gora bera, ba, eh, full HD 2.000 2180 eh resoluzio da eta kasu honetan ba, Lenovo Legion Gouk, eh ba bika resoluziora joango da kasu honetan bika bueno, baino gehiago E, izan ere, bi mila bosteundai uro gehi, bider mila zeire hon. Hau da, ba, bueno, esan batzela, ba, bika pantaila batean, baina e, resoluzia altu ez. Eta hori gutxi gutxik behar ditzere, ba, bueno, gainera, e, pantalla, eunda berroita lau herzioko pantaila bat e, jarri dute, beraz, hori ba, bueno, lako, ba, shooter, kompetitibuetara e, kompetitibu jolazteko eta bar, e, mobetara eta bar, ba, ba, bueno, e, seguraski, ba, proposamen e, oso interesgarria. Bestetik eroeba, pantalla e, diferentia da, e, beste... E, e, Azteleaz resoluzion de aspecto. E, e, Dehitzen zaio, ez, beste forma dauka pantalla. Horla e, luztatua ez, pantalla panorami, panoramiko bat izango behar dituzela. Baina goitik bera, ba, bueno, karratuagoa dela esan dezakegu. Eta ba, bueno, ba, hori guzti hori jolasteko eta gainera, ba, bueno, e, raizten prozesatzaia berri bat jarri dutela, ba, potenteagoa, amasei gigarram sartu izkiote, beraz, eta gainera, e, ba, bueno, memoria aldetikan, ba, bosteunda e, gigatik aurrera azten da, ez, beraz? Ba, bueno, jolazteko sortu du, ba, ba makina, bueno, mo o momentura arte, makina definitibuena, ez? Eee, claro, batek pentsatuko luke joku, jo, jo, eh, bideokonsola hain potentia bada, bateria zer, eta, klaro, <laughs> hor, aurkitzan dugu, konsola honen, lehen, lehen, bueno, akatxa ez, zeren, eh, modelo honetan, bueno, modelo honetan, eh, formatu honetan dauden eh, bideokonsola guztiak, ba, piskat, akats ah, bere daukat, ez, hain ah, potenteak dira eh, bateria gutxi irauten duela, ez, eh, kasu honetan eh, beratzi punto bi, eh, batio orduro, edo, eh, da, eh, kapazitatea daukan bateria bat aurkiztute, eta, ba, bueno, ba, Eh, TDP dela pixat bere konsumo normalean edo, eh, izango lirateke, ba, gutxe gutxi bera bi ordu, bi ordu eta bi ordu terdiola. Eh, depende, claro, beti depende ze joku motara jolazten garen, zeren joku simpleagoak eh, bere TDPa jetxialdezakegu, zeren, bueno ez dut komentatu, ez dakit aurrekoan komentatu noen, baina konsolaren hauek daukaten gauza interesgarri bat da kon, eh, konsumo elektrikoa moldatu dezakegula depende bazen jokoatara edo zera ematen digun, ez? Bere erabiliera estandarra eh, hogei batioakoa da, beraz eh, erabilera era horrekin bateriak bi hor erdi gutxi digutxigora eramango izkigu baina Baina, eh, ba, depende pa dibide zegoten marra jolasten ba edo rlaco ba hoku ba, simple batera bagian eh, konsumoa eh, laurden batera jetzi dezakegu eta hortiz eh, eta hortik gure ba materien luzaera ba, ba, eh, bikoiztu edo irokuestu lasai lasai ez Beraz, ba, bueno, esan bezala, eh, bateria ahundiagoa, esa marragao, dago, ba, en mode, beste en, en este modelo que he comprado ba, bateria ahundiagoa, baina nagia da, ba, azkenen, ba, bide, em, bideko zela daukaten konsumoa, ba, fiskat beratzen dutela, eh, oso, luzzaera ba, ba, luzaera mm, xume estatea, ez? Eh, esa meztela, ba, bi orduterdi, baina jolasten Juatemagara, ba, joku simpleago batekin agian Ba, sei ordu egin dezakegu edo, ba, horrelako mm, cyberpunk edo horrelako titulo oso potente batera jolazten bagara. Ba, ba, gian, ba, ordu batekin edo <laughs> bateria joango zaiguaz. Eta, ba, bueno, beste guztia, ba, pixat, e, normala, kompetizioarekin konparatuta, ba, Wi-Fi sei, Bluetooth 4.0, ba, ba, daukak asko horrelako sarrera eh e, USB cabletik ba pixat, e, pantalla hondia bat konektatzeko aukera eta ba, Windows 11-arekin etorriko da, ez? Eta horre ere bai, ba pixat, ikusi dugu eh Steam Deck eta eh e, diferentzia, ez? Non Steam Deck eh e, ba, bueno, sistema propioan SteamOS izeneko bere sistema propioan konfidantza du, egia da, ba, ba, bueno, Steam Deck potentzia eh, ba, ba, juagoa daukala, baina negia da, ba, ba, bueno, estimos eh, sistema operatibo horrekin eta bar, bezkat, ba, eh, milagroa gindutela ez, ziren, ba, jokoak, eh, ba, kompetentziaarekin konparatuta, ba, ba, nahiko ongi joaten dira, batek bentsatuko geluke, ba, agian, ez dakit ez? Lenovo Legiononek badaukala, bazakit ez, potentzia bikoitza edo, ez dakitzen badauka, ez dut konparatu, bezaren benchmarkak eta bar, ez ditut ikusi ez, baina batek, es hagan de ese creo es compra tu destaque destaque la gianta esa joda dura berez, va, ba, e, Steam Deckekin konparatuta, ba potentzia bikoitzan, ezbait, gero ikusten dugu ba jokoak ez da ez, ez dihotela ba e, e, azkarrago bezik eta ba Steam Deck eh naiko ba, ba, ez moldaketa edo edo naiko ba, lan ona egin dutela, eh ba, jokoak moldatuz eta barrez Beraz hor ba, ba, bueno, jarraitzen du alternativa e, alternativa bat. Izanik Eta bat ez zera jarraitzen du izanik, ba, alternatiba merkeena, zeren ezan ere ba, eskintzetan ez da batzera esartzen gutxe gora bera ba, lauron dara eta marre eurotan izan dezakezu, dezakezuela etxean. Eta kristonako soportea dukala eta bai ba, bueno, bera araztuak dituela ta tabar, baina egia da ba, ba oso konsola fidagarri bat dela. Eta, ba, ba, bueno, depende zer nahi duzuten, edo, ba, grafiko hobeagoak edo konsala beste gauzeetarako erabili, edo agian, ba, ezakitez, e, aian neo eta bar, ba, agian formatu politagoak e, e, aurkezten dituzte depende, ba, zer, zer formatu gustantzatzen zuen, zer potentzia eta bar, ba, bueno, badaukaz dute konsala bat, gauza, ba, ba bakoitzen zako, ez? E, Zan ere, ba, bueno, ba, ba leheno bolito nau nahiko merkeatatzen da, zen pixkat Asus ROG alai konsolaren pixkat e, territorio horretan atatzen da, e, irteeran e, zazpirundala hori tameritzi euro, eraz, ba, bueno, mm, eskintzen duen potentzak egin nahiko ondo, baina esan, esan dudan bezala, ba, bueno, prezio hori dian, ba, daukaz Steam Deck, eta nahiko, ba, ba bueno, alternatiba, interesgarria, bat ez zari, ba, prezio horretan ez. Beste berri batera pasatuz, e, eta hau, ba, podcasta guztatzen maiz ezkizue, e, ba, niri, nahiko interesgarri horretu ez daitezan ere, e, Spotify ba, aurkeztu dula horako ba, inteligentzia artifizialean oinarritutako erreminta bat, ba, egizta, ba, ba, azken urte eta urte terdian edo ba, oso modan dagoen e, gauza bat dela, eta, ba, bueno, e, erreminta bat aurkeztu dute, Ikusi ditugu, ez, orlako mehimeak nola e, ba, itzul, itzultzen dituzte diur ez, ba, rajoien e, diskursoak eta bar, ikusi ditugu nola ba, baktoren e, ahotsak eta bar, eta, bueno, a, eta gestoak eta bar, ez, pixkat e, duplikatzen dituzte. Eta kasuen eta, ba, Spotify-ek e, aurkeztu duen, ez, da, ba, erreminta bat, e, automatikoki podkazak itzultzeko eta, ba, ba, podcast aurkezlearen ahotxean, eh ba beste eh batean jartzeko, ez. Momentu arte ez dute komentatu ba noiz egongo den edo ze, e, noiz, gon, noiz egongo den erabilgarri edo nork erabillei algi izango duen zeren ba, komentatzen dutenez, ba beraiek e, daukaten erreminta bat da eta ba ba bueno,zuk eh ba, ba zure post, podcasta agian, ba ezakitez, urte parean edo Ba, automatikoki behin igotzen dut zula ba, beste ezkuntza batean entzun daiteke, ez? Supostatzen dut ere bai, depende ze ezkuntzetan grabatzen du zuten, ba, gian ba, erresiagoa demorkego, ez dut espero e, epe motzean ba, Eusker, euskeratik e, itzuliko duen ba, ia bat agertzea, baina agertzen bai da, ba, ba, ba, gu ez erako zako, eta bar, ba, ba, bueno, neko alternatiba, alternatiba interesgarrea iz, e, izan daiteke, Komentatu duten moduan, ba, momentuz, momentuz, eh, ba, bueno, kolaboratzaie bere zibatzuekin eh, probatuko dutela, eh, nik ez ditu ezagutzen, Dam Shepard, Monica Padman, Lex Friedman, Bill Simmons, eh, eta Steve Bartlett eta gainera, ba, bueno, erestreinatuko dutela ez dakit hauekin, edo bestehen eh, behar nere behar hartzen du, ba, eh, trebornoaren podcast berria, ba, ba seguraski erremin eta honekin aterako dela, ez? Berez, ba, bueno, e... Eh, baordak astute, eh Spotifyen zuen podcasta, bagian, ba, datorren urtean edo, ba, automatikoki otomatikoki e, itzule ditekela beste ez Eta podcastetik eh podcast eh podcast ez hitzeginda, ba? e, komentatu nahi nuen ere bai. Ez noela sabotan? Eh bada kezu te, eh ba, hola e, ba, ba, bueno, komunitate bat, e, webgunea daukate, ez banago eta e, nik ba, bueno, ezagutu nuen zeren ba bueno, horlako eh e eta bar e, erlazionaturik, ba, ba bueno, e, dituzte horlako txapelketa txikiak, pa ba, daukate ba hemen ezela ba zerbitzarean beskat sartzeko eta horra nahi dutena komentatzeko eta bar eta ba hor deskubritu nuen eh astnuela ezagutzen, ba, podcast bat e, zeguenik eta ba gamer errontziko errontziaren e, podcasta ni baino egite egiten duen e, jendea ezagutuko nahi baduzute ba daukazute bad aukazute gamer podcasta oso interesgarria nik e, o, orain ba, ba azkena entzun da ba, beste aurrekoak ere baitzen ditun eta ba, bueno e, komentatzeko ere bai hori ba, Discord zerbitzara daukatela nahiko herrea ba bilatzen bazute gamer errontzia Discord chico saretela seituan Eta hor, ba, jartzen dituzte goza guztiak, ez, bat ez zere, bat, bueno, e, txapelketak, bat, kaso nuetan, e, Counter Strike B, e, bideokura, bat, txapelketak egiten nahi dira, baina nire bai, ba, jartzen dituzte ez, e, bat, ekeimernatxean e, barruan dauden, e, sortzaileen e, saioak no noez dira, ez, hor joaten dira jartzen, eta barra. Eta, ba, esam ez dela, ba, ba, oso interesgarria, euskerazko e, dukiera, eta nik gomendatzen dizu edana. Eta, Oazen bide jokutara berriro eh, Zeren, ba, bueno ba, Seguro eski entzun dut zute ba, Cyberpack 2020 mazazpi jokuaren eh, DLC edo Espansioa tera dela eh, Phantom, Phantom Liberty iztenekoa Eta, ba, bueno, eh, segura eski <laughs> Kogoratzen dut zute, ba, nola jarri nuen ni joku hau eh, Joan den ortean jolastu nuenen Nola, eh, ba, ba, bueno, nola gustatu dut zitzai den hau eta ba, komentatu noen, ez? Horlako eh, espansu ega denean, ez dagoen ez lehena eros, erosten, ez? Eta bau, ez neiz lehena eta eh, grabatzen duan momentu honetan hori ez dut erosi, baina kontu da ba, bueno, eh, pentsatzen nuela, pentsatzen oporretean ba, aproretxatzea aprobretxat, eta ba, segura eski oporrak eh, ba, bueno, eh, abenduan hartuko ditut eta ba, saiatuko neiz, ez? lehen lehenaztean jetxiko dut Phantom Liberty Zorte apur batekin bagian eskaintza batean edo lortu dezaket eta bestela, ba, bueno, esan bestela, ba, berriro, e, nere asmoa da, berriro jolaztea ziberpanko goitik bera, eta komentatuen ustean, hasi eran, e, lehen, bueno, e, joan den urtean, eman nion lehen buelta, ba, piskabat, ez dakit, laro ordu edo sartuen ezkion. eta pena eman zidan, historia mainzera. Baina, ba, ba, bueno, piskat, ba, e, gustatuko leitzadek, ez? E, berriro zera horretan sartzea, eta aurrekoan bezala, ba, disfrutatzea Momentu honetan, e, Phantom Liberty hogeita marre urutan saltzen da, eta, ba, atera diren kritikak oso onak izan dira, bai, e, ba, metakritiken, eta bai, ba, e, kritiko independienten arloan, ez? Eta komentatu ere bai, ba, bueno, e, Phantom Liberty honek beste beste aktore baten... Hmm... E, e, arte hartze izango duela, ba, urrekoan ez, e, keanu ripsagertzen zen, Johnny silbel bezala eta kasuenetan e, izango dugu e, Idriselba. Jokuaren barruan, beraz, ba, bueno, ikusiko dugu, abertze pertsona imota interpretatuko den Idriselbak, e, izanbetzela, ba, ba, ni gogoan derikin, a, handiekin nago joku honi buruz. Eta joku honetaz komentatu duten beste gauza bat, izan da, ba, pixat, e, berriro, ia kontuetan sartzen bagara, ba, ia bat erabili dutela, ba, ba, hiltako aktore baten ahotsa pixkat, rekreatzeko, ez? E, aktore hau hiltakoa, ba, e, Victor Vector, pertsonaiaren ahotsa jartzen zuen e, e, aktore zen, eta autoren ahotxa, ba, pixkat, e, reproduzitzeko eta bar, ba, ia herreminta batekin egin dutela. E, ez dakit, ziren, e, meni ikusi dudanez, ba, a, ba izen poloniar bat ikusten dut, eta agian izango da, ba, ez dakit, ez? Aktore, ba, ba, poloniar bertsioan e, ba, ak, aktorean nahotxa, ez dakit, ez? Behan konta da, ba, bueno, ba, erabili dutela, eta hau, ba, segura eski ikusiko dugula, ez? Duko batzen duela, ez dakit, lau bost urte, Star Wars e, azken sagaren lehenu pelikulan, nola, ba, pixkat zuten ere bai, ez? E, Lea, e, Lea esparkatu, <laughs> Leia printzesa. E, ba, ia bidez eta barrez. Ba, bueno, hor dakaz dute, beste iaren berri, me, berri bat. Azte honetan izan dugun beste berri garrantzitsu bat izan da, eta saburazki, bideo jokuen e, etorkiztunerako ba, berririk interesgarriana, e, Microsoft azkenean itxi duela, ez? Activision Blizzard King enpresaren e, erosketa ba e, goratuko zuten nola sieran ba, bueno, ba rumora asko egon ziren eh eh eskandalo batean e, egon zen murgilduta eta jarraitzen du murgilduta azten ba, bueno, ba, ba akoso sexuala eh sexual caso bat zegoen enpresa barruan e, langile batek bere buruaz e, beste egin zuen caso e, hauengatik e, au, eta bar eta bueno Hor, kristonako ba, polemika gontzen momentu horretan, e, esan bezala, kasua hauek ba, investigazioan jarretzen dute, baina e, zurrumurru edo, ba, ba, bueno, e, temporal honetan, aterazen ba, Microsoft ez, ezken izula, piskat, e, e, iruro gehita bederatzen mila, milioi dolar ba, enpresa erosteko ez. Eta bere momentuan, ba, piskat, jende asko kartuztuena, ez ze hongi, ba, Microsoft enpresa erozteko du, eta ba, ba, beste zuzendari gaituak botako ditu eta bar, Baina, ba, bueno, kontua da, ba, monopolio aldeetikan, ba, ba, bueno, susmoak altxatu zituela, eta ba, mm, erosketa nahiko gelditu zen, izan ere, ba, bueno, dena ondo joaten bat zen, ba, joan den urtean eman barruz zen e, ba, erosketa bat izan barruz zen, eta momentu arte, e, ba, bueno, ez da eman, zeren e, besteak beste, ba, e, Ingalaterra edo, bueno, erresuma batua, e, oposatzen zen, ez, e, Eh, jo, eh, enpresa, eh bueno, empresa Microsoft activation blister king erosteko eta ba esatenesan bezela ba, eh, monopolio kontu kontuengatik pixkat ba, eh pizkat eh zeren ba bueno batez ere hau jende asko komentatu du ta ni pentsatzen dut oso ondo edo, edo gaizki zuzenean gente que zunez, santzunes pa badu, va ba, Sonic, eh ba zaltasunak izango ditola, besteak beste adibidez Call of Duty e, alkaleratzeko eta barrez. Eh eta ni pentsatuz geskik planteatzen dutela ziren nire e, ustez, nere ustez enpresa honen balio handiena epe e, bentsat epe motzean eta e, eta epe bai, e, motzean batez ere epe luzean segurenik ere bai da King, enpresa, King eh ba, beste, Candy e, Candy Crush eh jokoaren garatzailea da eta ba joko egiten du egiten duen dirua ikaragarria da. Osea, pentsatu, ba, Microsoft, Sony, Blizzard egiten duen dirua, bak e, Kingek askoz diru gehi egiten du askoz, askoz gehiu. Eta ni bentsatzen dut, ba, erresunagatu egetako ba, ba, gobernuak eta e, monopolio kompetentziako ba, ba, autoritateak bizat, honen aurkaz du dela, bat ez ba, ba, ze supozatzen zuen ez, Microsoft ba, e... mobil bideo jokuen enpresa handiena e, erostia, ez, ez? Nola nola garatu daiteke onen oztean, eh, ba, mobilitatean, eh, bueno, de telefono moietako jokuak eta batez ere, telefono mobiletan eh, edo moietako jokuetako ekonomia. Eh, zeren, ba, bueno, ikusi dugu nola, eh, telefonoetan batez ere, ba, free to play jokuak eh, intartzu daude, E, bertan, ba, bueno, bat, diru egite zehio egiten dute, eta, ba, izan da, ba, biskat, ba, bai, ba, League of Legends ordena gaiuan, e, ikusi dugu ez, nola, bazten bat, diru egiten duen, baina egia da, ba, telefonetan e, ez League of Legends, baina modelo honek bintzat, ba, ba askoz harrakazta hondiago ezaten duela, eta ni pentsatzen dut ba esanmazela ba ba honen arte kaudela zeren ba bueno, Sony komentatu zuenean ez a piskat e, kezkatuta gaude ea ba erosketa egiten bada ber adibidez duti of aukera izango dugun eta bar momentuan esan zuten ez Microsoftek arazorik ez aukala eta ba eskainizion e, Sonyri e, akordio bat, ez, Amar urtez, eh, ba, kondizio berdinetan kaleratzeko eta bar, ez? Beraz, ba, bueno, nik ez dut pentsatzen, ez, consola eta ordenagailuetako, bueno, consola bat aztere, ba, ez da Sonic ez da ordenagailuko plataforma, baina ba, consola ba, Sonic beintsatz, eh, Play 5 irauten duen bitartean, pentsatu ba, ba ez, ez dakala arazorik edo kezkatu beharik, baina egia da. Ba, Piskat, ba, gezkatzen nahuela nire ere bai, ez? Zorlako Microsoft e, bezain handia den enpresa bat, hainbeste ba, ba, diru azken urteetan gastatzea Zeren gogorazagun, ba, ba, hau izan direla irurgeita bederatzi mila milioi, baina duela zake bi urte izan zan, ez? Zenimak zer hostezuela, e, besteak beste, ba, ba, Elder Scrolls sagako jabeak, Eta, ba, ba ustuz, ezan ziela, irurrogeita mar mila, milo ira, bera. ba, egutsi Beraz, ba, kristonako dirutza ez, e, gastatzen nahi dira, estudioak erozen. Eta, ba, ba ta, ikusi beharko dugu, a ber, nola, e, nola, bizkat, desapraiatzen den guzti hau, zeren, ba, ba bueno, ordena gaiutan e, pff, ez dakit, no, ze impactu izan dauken, e, ez da nalduen, baina e, bintza telefonotan... E, King, eh, izatea eh, Microsoft King erostea ba ba oraindik andaru segurazki ba, joku gehi plazaratzeko eta beste ba ba bueno fiskat Play Storen eh izan duten beste jokuak, ez fiskat gehi jo ez? Ez dakit. Hor ikus beharko dugu, abe, nola nola ateratzen da, baina momentuz eman ba, ba, diote eh Microsofti beraz eh, komentatzen duten arabera eh, datorren urtean emango den eh, bueno E, bi, bihurtuko den erosketa bat izango da. Eta e, komentatu dutenez Bobby Cottage, zela ba, Activision Blizzard King e, enpresako presidintea, e, ba, enpresatik aterako da, izan zen, e, ba, izan zela, e, agresio sexual eta koso hauen e, erdi-erdian zegoen e, ba, bueno, e, presidintea, zeren e, ezagutu da, ba, berak ezagutzen zuela, bere enpresan gertatzen zen, eta... Ba, e, askotan ere bai erreztu zuela hor kasuak ateratzea eta, ba, bueno, pa, sortez, sortez, orionez ba, eh, tipu hau, enpresatik aterako da kristonako dirutzakin esan behar da baina ba, bueno, ikusiko dugu er e, mendikan aurrean nola e, nola garatzen den Activision Blizzard King, izenez alatuko duen, edo ez dakit, ikusiko dugu, ber. eta bertzen bat urte e, hidarauten duen ziren, ba, bueno, ez dakit, ule inbestegatu zuten, baina ba, bueno, azken hilabetetan, ba, kristianako e, antimonopolio kasoak e, altxatu dira estatu batuetan, Amazonen aurka, e, Facebooken aurka, Googleen aurka, eta ba... Bueno, interés izango, izango da ere bai jak, ikustea bai piskat izango den eta ba, estatutakoen eh ez? Zeren erosketa eh erosketarekin adozteu den, baina e, lehenak dira askotan ba e, behartzen dituztenak, bai, enpresak zatitzera eta bar, ez? Beraz ba bueno, du gabe, nola soluzio soluzionatzen den hau. Eta amaitzeko, jekin ezazuela ere bai, ba, honetan, eskintzak daudela, eta, ba, eskintzen artean nik aukeratu ditut batzuk, bat, e, batetik, ba, bueno, ra, e, Raw Fury Games izaneko garatzearen e, eskintzak egon dira Google Playen, dauden, grabatzen momentu honetan, zora azkar jote mazarete, ba, harrapatuko e, duzute baten bat, eta, ba, e, enpresonek, Bueno, ezaguna da, besteak-beste, ba, e, Towns Craper jokuaren e, ba, moldaketa ginduelako telefonentzako, oso ondoi biltzen dena, The Longest Road on Earth ere bai, e, moldekataren e, ba, gara txet, e, garatzea dira, eta besteak-beste ere bai, e, Bath North Jotun Edition jokuaren e, moldaketaren ere bai. E, ez da, hau ez dira, joku gehi, hau ez dira guztiak barkatu, joku gehi daude, baina, ba, bueno, jakinaz azuala eskintzen daudela, adibidez, Bad North e, euro berrogeita marrean, niretzako, ba, bueno, eurot beharkatu. Euro leharogita bederatzean, normalean lau emeretzi kostatzen du, beretza, e, beraz, ba, bueno, niretzako nahiko eskentza ona ziren e, bai telefonan oso ondo mugitzen den joku bata. Eta, ba, bueno, ba, piskat plataformeroak eta bai gustatzen bai zahizkizue, ba, badoko zute bai, Dandara Trials of Fear. Ez denekoa, e, bi joku hauek bere momentuan oparretu zituzten epik estoren, Beraz, eh, ba, bueno, ba, probatu nahi baditu duzute et, e, eta, bueno, epik estoreko perfila badazute, basura eski hor bere momentuan sartu zen dituzten Eta, ba, bestela, dandar ere bai, ba, bat irur gaita bederatzia, normalan lau emeretzeko estartzen du. Beraz, ba, niretzako, bueno, ba, eskentza nahiko onak. Bestetik ere bai, bat, zimen, eh, ba, bueno, komentatzen jarritzen da, ba, ba, jendean, jendean zenbat gustatzen ediz aion, Baldus Gate 2, ba, jekin ezazuela, Baldus Gate 2, e, bere versio remasterizatu eta bar, edo, bueno, obetua ez, pixkat pantai ahondietara eta bai moldatuta, ba, e, eskintzan dago estimen, e, bost, larogeita, bost eurotan aurkitu dezakeztute, eta arabe eskintzak egin dituzte, ba, frankizia guztian, ez? E, Baldus Gate 2, 2, Iru, e, Icewind Dale, eta hau etarako bat delezeak eta bar, lortu ditzak ez dute, baina, esamuzela, nerezako eskintzau benena, baldurz gehi bi, bostlaro gehi eta bostlaro eta bostean. Beraz, baina, esamuzela, pena merezitzen duna Eta wellplayen ere bai, ba, beste e, konsola eta ordena joko baten moldaket ere bai, ba, don't start pocketation, nahu behin baino gehiago eta komentatu dugu, eta behin baino gehiago komentatzen dut, nola, ba, bueno, presarik ez bauzute, ba, eta entzuten bauzute behar joku bat, eskintzan jarri dela, seguraski jarriko da eskintzan, bintzat, e, ba, ez dakitez, iruia bete berandugo edo. Hor, e, jartzen bauzute hor, e, lista de deseo zen, hor Google Playen jartzen bauzute, hori e, ba, deskontuan egoten denean, aterako zaizu hor e, notifikazio bat, eta joku ari uste kaukere ezan bauzute. Eta esan bezala, ba, bori, Don Starf e, Pocket Edition hau, normalean lau berroita, e, bai, lau berroita beratzi horretan orkitu ezak zuten Eta, bakasunetan, bat hogeita bederatzean, da, olako superbientzia joku bat, nahiko, bueno, nire olako, ba, crafteo superbi superbientzia jokoak ez ezkit asko guztatzen, baina, ba, bueno, ba, badakit zuegi eta jende askori hori guztatzen zaioela, eta, ba, horlako jokuak gustatzen bai ez ba, sanatzen zela, Don Star Fox Edition Google Playen, merke. Eta, hau ba, esan da, eta hozanda, ba, musika piskat gehiago dut, eta emendikan, joango gara, asteko jokura dela Combat Master. Combat Master Perez ez da joku berria, e, aurten plazaratu da, baina e, apirilean plazaratu duen joku bat da, Alfa Bravo garatzaak e, ba, bueno, programatuta, eta ba, pixka bat, jendeak e, komentatzen duen moduan, ba, da, e, Call of Duty e, lite bat ez, pixka bat, ba, maia horretan sartu ezak guztaren, ba, ba, azken handak gu, shooter joku bat daukagu. Baina, pentsatuta ez, e, ba, hardware sumetan e, jolasteko. Zer esan nahi duenek, honek? Ba, ordenagailu ez oso berri bat izaten baduzute, ba ederki jolasteru dela de hau, tele eh jokuau. Telefono bat, edo tableta izaten baduzute seguraski, oso ozarrak ez badira, ba, ba. nahiko ondo jolastuko dira eta batez ere ba ba oso, oso positibo bat da. Ba, eh zenbat okupatzen duenez telefono barruan. Zeren ba, Daierzekin behin bainago jaian komentatu dut, nola. Eh, ba bueno, ha bien descargado, edo Genshin Impact ba, baten ba, jartzen gara, ez dakite, ez? 5 6 gigakoko deskarga batean eta noretzako? Ba, bueno, oza, ezakitez, eh <gülüyor> ezinpentsaturiko gauzat iruitzen zite izan. Eta bakas honetan, ba, ba, bezala Command Masterek fiskat eskintzen daigu ba orlako Call of baten esperientzia, baina e, ba, hardware suma sumeago batean jolasteko, ez? hoko plazarat plaza ratu zuten ba Le Mendeboraldiaren artzizkiarekin plazaratu zan. Ona ez da ez daidu da ba piskat ba, joku zerbitzu modeloanetan eh, joku zerbitzu dezela jartzen direla eta beraz ba, bueno, espero dezakegula, saquegula hasta kit ez si ezakitzematero berrikuntzak sartzea denboraldiak eh, ba, ezberdinak jartzea eta ezakiz ez ba piskat ba, den ba, eh, berriak, denboraldiro karma berria eta ba, rest. Eh, Master, esan ba, Call of Duty ren klon bat ematen du, batez ere ba, ez dakik goratuko zuten, baina Call of Duty, Modern Warfare Classic era pillo bat. Gogoratzen nau. E, bere gameplaya, ez? Nola, nola armen kontua, nola tirokatzen da, nola korrika egiten dugun, eh, e, estetika pelikule pelikulero hori, ez? Pila goratzen da jokun, e, jokoen jokonetara. Eta ba, planteatzen diguna pizkat bat ba bada e-sports moduko, ba jolas modu bat, non, ba bueno, eh jarriko dizkigute eta jolas modu ezberdinak jarrizat, ba, samestela, Call ba, of Duty, e antzekoa. E, izan ere, ba hasiera eta nik genderi deskribatzen dioan moduan, noretzako Call of Duty klon bat dugu zeren, ba, eskentzen duk dutiren gauza ia berdinak, hau da, ba, deadmatch modu bat, e, konkista modu bat, e, taldera, taldeko, ba, deadmatch modu bat, orain txabertan, bono, orantuela, azte batzuk, azte pare bat edo, ba, berrikuntza edo, bueno, aktualizazio bat izan dugu, non, ba, besteak beste, ba, zombi modu bat ere bai dute, eta, e, ba, augustia eskentzen dute, baina E, ba, esan bezala ez dute ba, hardware ez du, hardware aldetik ba, ez da eskatzen kristonako ba, ekipo bat eta bestetik ere bai ba, bueno, e, jolasten den modu eta bar ba, e, kardu direren natzera ba, oso azkar jolasten den joko bat da horlako e, ezango ba, ditu kontrolak korrika egiteko ere bai ba, e, makurtzen bagara ez horlako segada bat egiteko ok erezango dugu eta gainera... Ba, ba, armak ez dute, ezke, ez dute ez dute behartzen, ez ba kristonako prestizioa izatera eta eh, joko jolasteo diteke duadari gabe, ba, ba, bueno, ba, apuntatu gabe. <laughs> Depende gero, claro, arma jolastu zuten ataur, baina norokorrean ba apuntatu bandaz, zenen, eh, ba jolasteo diteken joko handaztenen, ba naikoresa da jolastea, ba kalaut antzera, ez? E, esan, esan bezala, ba, berdinak, izkigute, jo, eh, estan estan bezela, ba jolas modu ezberdinak askentze joko honetan? Neretzako momentuz, ba, segurazki entretinigarrina izan dela e, deadmatch modua, zeren, ba, bueno, ez dauka lako, ba, ez daukar kompetitibu aldetik egan naiko suabea da, ez, e, ateratzen zea, korrika, eta, ba, eta bueno, jende dago toki guztietatik, eta, ba, tirokatu behar diezu, eta mugitzen den guztiare, eta jasta, ez, ba, baina nire ba, bueno, e, taldekako deadmatcharen naiko ondo dago. Dago jolos modu bat ere bai, kunder e, strikeen antzera, ba, ba, bomba jartzea eta bar, eta eh ba gore bai ba bueno zombie modu e, jolas modu bat. Eh claro, nik ez dut jolastu eta e, usteut e, nik, bueno, azken astera arte jolasten horien zela, ez dut ez arte oraindecan, baina eh ba bai, eh pizkat eh ezagutara implantatuko dutela, ba, ba da? Eh Battle royal modu 1, ez? datuz nahiz dela bat bat el Royal Moduaren ba bideo ikusten modu zute, ba e, areta geiago ematen e, du, ez? Ba Call of Mobileen e, ba, klon bat. Eta ba batek pentsatuko luke ez, ba, klon bat izaten bada, ba bon, naiko jo, joku kutre izango dela eta bar, ba, ez, et, asieratik asi dira, ez? Ba pixka, ta, arma famatuen edo popu, e, bai, ezagunen, ba, eskinak sartzen, e, arma pillo bat daude joku ba, jokuaren barruan, e, eskin ez badaude gainera bai, ba, batek pentsatu kolokoa, orlako gerra joko batean ez, ba, ba, orlako eskin bat, ezakit beltze ez edo asko ikustenetzaidan ba, zea bat, ba, ez, ez, e, azierako gaina, a, e, orain sartzen bat zaete or, e, ukraniaren gerraren inguruan eta bar, e, pixkat, plazaratuta, e, ba, orlako, ba, skin ukraniar bat eskaintzen dute, ba, bere pulseraekin, horlako pilo bat kolorekin eta barrez, beraz horregatik esaten duen ere bai, ba kalauduti jokura ba pilo bat goratzen didala, ez? Eh, zeinda sinis andan ere esperientzia joku honetan? Ba bueno, asteko esan ber da, eh ez dagola jende asko joku honetara jolasten, beraz, honek zer esan nahi du? Hasieran ba, batez ere ba bot pilo bat aurkituko dituzuela. Eta ba bueno, eh batek pentsatu koloke ba hau ba azkenan ba txarra izan daiteke la, e, nere kasuan ba naiko na izan da, zeren eh ba bueno, ba naiko sarrera e, suaveago bat e, eman emandi ez eh seren orain claro, hojaste e, un hojaste naones azken azte tapico, eh maiaz igotzen joanaiz eta ba patan aurkitzen ez, ba ba ez ni 24 garren maien egoten ba naiz, eh ba 50 garren maien dagoen jendearekin pixkat eh parrejatzen diala eta ba, pilo bat kostatzen zela <laughs> hoe irabaztea, baina ba, bueno, ba, egia da, izan bezala ba oso oso azkarra dela eta ba baude modoak adibidez moduk eta bar, ba Agian ez dela egin garantizua zein jona zaren, baizek eta, ba, bueno, pantainek guztuen zuen guztia tirokatzea. Eta zentzurretan, ba, pixkat, ba, ba, ez dakit, ez, diferentzia horiek, oiek nahiko, eh, ba, bueno, eh, itxiraitezke ez. E, beraz, ba, hori, hasieran eran, botpillo bat, eta gero azten zera, ba, jokalaren onarka jolazten, eta esamezera, ba, ez dago, jende askorik, beraz, ba, normalean, ba, jende berdinaren onarka jolaztuko zea. Ez da kit in game e, ba, jokoren barruan txat bat eskintzen duen baina egia da jokuz kanpo, lobian eta bar ba horrakot ba, orokor bat daukagula eta bestekin txegiteko aukera dagola, hor ba, bueno, pilo bat agertzen dira, ez? E, ba, pikatu direla bestarekin eta bat-baten aurkako ba mapa batean pizkat e, erronkara eh dietela, aber eh e, hausartzen e, diren edo, orlakoak aurkitu itzakegu, baina negia da, ba, gustatu zaidan gauza bat dela, ba, ba, bueno, agian gameplaya oso azkarra delako edo e, ba, in-game ez duelako, o, joku barrun ez duelako, ba, hola txaterreminta bat eskintzen, ba, nik ba, ez dut somatu toksizitate hori baina egongo da, e? Eh? Osa pentsatzot, ba, kompetitiko, joku kompetitiko bat izate ma da, ba, toksizitatea hor barrun egongo dela. Baina zan ere, ba, bueno, e... ba, gauza egik daude, Eh, zaitere bai, ba jokoan jolastekoa edo jolasten hastekoa ba, mm, naikorresa dela o, nahiko naikorresa esan dut, naikozkarra dela, ez? Jokoan sartzen zara, gainera komendatu komentatu dizuet, nola ba, errekizitat eta ba, hardware aldetikena ez du asko eskaintzen, beraz jokoa super azkar kargatzen da eta partidan sartzen gara super azkar, ez? Eta zentsorretan ba, bueno, ba, egia da, ba, partida batetik partida bukatzen uzunean, eh ematen diozu ba beste partida jolastu eta 30 segundo baino leno urt datorren partidan zaude, ez? Piskat goratzen daite zentsorretan eh Fortnite jokura, eh sta en Fortniteen piskat antzeko agertatzen da, baina egia da Fortnite era, ba, jende asko e, Fortnitera jolasten jende asko gille dagola eta jokoetan ba ez dutain beste somatzen, ez? Gustatu zaitere ba, e, ba bueno, modu gustu modu hokiek eskaintzen dituztenak, esan bezala, eh Deadmatch, taldekako Deadmatcha, eh bomba hartzeko, zombie modua, e, arma karrera edo deitzen dietena, ba pizkatot joaten zarela, e, beste Deadmatch modu bat, non hiltzen e, duzun bakoitzero, ba, arma berri bat eskaintzen e, zue eta arma horrekin hil barrufoatzen duzu eskentzu, arma saltatu eta berrez. Eta ba, hori ba, ez dituzte modu asko eskincen eta seguraki eski sartzen bagara Bakalouti Mobileen edo orrlako joku batean ba, askoz modu goia aurkitu dezakegu baina egia da ba, implementeatu dituzten modoiek ba nahiko ondo funtzionatzen dutela nahiko ondo ibiltzen direla esperientzia oso ona da orokorrean eh jokua oso oso azkarra da frenetikoa da eta belazent zorretan ba ba bueno, joko gustantzen bazaizkizu ba oso oso satisfaktorio da az. eta horregatik ba pentsatu ba nahiko Gauza positiboa daela, ba, ba bueno, e, trailerretan eta ikusi dugunez, ba, nahiko nahikoan ambizioosoak dira, e, berrikuntza ugari sartu nahi dituzte eta ikusiko dugu guzti hori nolateatzen dan, baina eh ba, momentuz sartu dutena ba oso ondo dago eta, eta horrekin beintzat ba datorren ezakidet, e, denborraldirako edo eh aski eta sobra. Eh sta ikustatu em gauza bat dela ba, pixat, eh, bueno, implementatu dute tenboraldi eh, pase bat horlako jokuetan ba, oso oroko oh, normala dela ez ba, jokua doinezko da beraz ba, noora eh, gastatu dezaegu jokua eh, diruan jokoa eh, jokoan dirua barktu bapisat horlako ba, kosmetikoak eskinak eta horlakoak erosten ez Eta bestetik ere bai ba, bueno, eskintzen digute aukera ba, erosteko eh, Arma pakak edo, ez? Ba, ametro ba, jodora hau, ba, ez dakit, ez? E, isil silenzia dore honekin, eta horrelakoak, ez? Ez da, klar, arma ubeagoak eta aukeragoak daude. Baina negia da, ba, nola baita, nibelatzeko, ba, horrelako, ba, ba, bueno, e, e irizpidea daukatela, ez? Ba, bueno, armakoitza, kargadore, bakoitza, e, tuneatzeko, ba, ez dakit, ez? E, parte bakoitzak. E, punto batzuk ditu, eta ba, ezin duzu, depende zure maia eta bar, ba, ezin duzu puntoietatik pasa, ez adibidezakit, amabos punto. Ba, Jakin ezazu, ba, zure armak. Eta zure oboekuntzak, ba, amabos punto gehien ez eman, e, eman ditzak edela, eda bestela ba, ez dizu utziko, ez, piskat, ba, konfigurazio hori gordetzen, eta barrez. Eta hori, ba, aldeatetikan, ondo irutzen zait, behen bestetik, ez ezai gustatu zeren e, basen bezala, E, ematen du joko hau bidiretuta dagoela ba, audientzia gaztea goi. eta ba ez daig gustatzen horrelako ba, ba, free to play zea oiek sartz, em, erosgarriak ez jokoaren barruan dauden erosgarri horiek sartzera ez daig gula gustatzen bat ez ere e, ba, bon, Google Playen e, Google Playetik pasatzen direlako eta badakigu ba, e, guraso bat bi edo zazpi ez Google Playen bere txartelaz daukatela sartuta Bai, e, ez daiz e, bat daukatelako Netflixera era edo horlakoak, ez? Beraz, ba, bueno, ez daig gustatzen, ez daig gustatzen hori, baina negia da, ba, bueno, e, ba ere bai diru bain bar duela modu batenado bestean eta horretarako ere bai, hori, ba, ba, e, denboraldi paseko, ba ba sailkapen bat edo hartu du eta ba sailkapen bueno, horretatik e, aurrera joaten e, igotzen joaten bada, ba, eh, desblokeatuko ditugula ba, arma berriak eta barrez. eh Claro, ordentzen baduzute denboraldiko paseak, gauza askoz gehi do, elementu gehi do desblokeatuko dituzute. Batez ere, ba bueno, eskina aldetik bar, ba labana, ke ta arma bereziak eta horlakoak. E, baina egia da, ba bueno, eh doanjo las tema dozute, ba Gehiago tarratuko zutela, baina joan gozaretela desblokeatzen arma hoiek, ez? Gainera, ba, bueno, jokuak eskerrak, ba, pixat, e, maten duela ukera arma hoiek probatzeko, ba, pixat, ba, ba bueno, jolazten egoten bazarete eta bat, baten bat hil badu zute, eta bere arma lurrea bota badu, ba, arma hori lortu dezake zutela, ba, kalautu izango baritzen zela, eta, ba, erabigi ez, momentu batzuetan e, probatzeko arma hoiek eta, barrez, jakiteko ere bai, ez? Ba, non nobetu nahi duten zuen e, pertsonaia eta bar eta zentzo horretan ba bon, ondo dago zeren eh esamezela free to play bata eta ba, joku joko barruko erosgarriak baditu baina ba, ez da sentitzen ez zorlako eh eh e, e, pay to win joku bat, ez? Non, gehi -gehi, gehiago ordaintzen duenak ba e, bueno ba, eh hobekuntza hundiaoak eta bar izango dituen eta hori ba, jokuaren e, e maintan ba peska determinagarri izan daitekeela, ez? Ez da sentitzen beintzat hasiera batean. Gero ikusiko dugu o, o, bueno, nik ja des, de de baina claro, ikusi barko da, a ber, ba ez dakit, garren mailan edo 1garren mailan agian ba, eh, ba, ordaintzak edo ez, ba diferentzia nahiko handia sortu dezakela eta, esan bezala, ba nik komentatzen dizuet, ez dudala hor horretaraino jolastu, baina ba bueno, hori gertatu daitekeela. Eta gustatu zaitu, eta nipen zaitu gehien gustatu zaidan den ezagarria dela, e, joko hau, samaztela, esteimen badago, supazatzen epiken ere bai aurkitu horkitu dezakeztuela, baina ez dut e, ez dut bilatu, baina Google Playen ere bai badago. Google Playen ere bai doainik da, e, eta, ba, e, jolasten dugunean, ikusten mazut, bueno, eta bulatzaia eri, puntu ez zioen pantai hori ikusten mazut Guztuko duzute, seguraski jolasten zaretela jendearekin telefonon jolasten dela, ez? Jokonak eskentzen duen horiteko, ba, e, jo, e, jolaz modu gurutzatu hori, ez? Non, ordenagailuak ordenagaiuko jokalariak, ba, konsole e, barkatu, telefonoen jokalari ekin, ba, sartu egitezkela, ez? Eta honek, alde batetikan ba, gauza oson bat ematen duen, e, bueno, gauza oson bat e, eskentzen duen e, iruditzen zait zeren, ematen du aukera nahi duzun tokian jolasteko eta bat ez ba horlako telefonaren zako mando bat izate mazute, eta nahi duzun tokian jolaztuko, zakezute kondizio berdinetan. Gero, ya, depende zer mozdan zuen interneta. Baina bestetik ere bai, Claro esperientzia berdin berdine dela, bai telefonoan eta bai ordena gaioan. Nere kasuan, ez? San dizu edan bezala, bai, klaro, jokoa errekizitotu aldetikan ez du pillo bat eskintzen, eta nik ba nere kasuan ba Mediatek prozesadzaile duen telefono ba, erdi Redmi telefono batean jolastu tudun jolas tudut joku hau eta ondo jolastu dut bai momentu batzuetan eta bar ba holako ba ba bueno bate zer eksplosioak eta tiroak eta horrelakoak gartzen badira momentu batean ba piska bat ez horlako e, ba lagio bat edo eman dezaki baina ba nik oso ondo jolaztut, eta oso ondo pasatut jokunetara jolaztenet. Zer, eta batez ere, bai, irutu super superpositibua hori. Jok, eh, jokaldi gurutzate hori eskintzea, eta, ba, ege, elitzen ega jolazteko, eskintin kanpoen nago, zene, bueno, zin, mando hartuko dut, eta bizpairu pantalla ez jolaztuko ditugu, eta jazta. Zene, klaro, zain bezala, jokua oso askar eh, jolasten da, eh, eta partiak, claro, configura tu baina normalean eh 3 edo 5 minutukoak izango dira, ez? Ta zentsor ba, bueno, ba, ba, ez duzu bakarra panta partida jo, bakarra jolartein, baizik eta igual jolarste duzute, ba 3, 4 partida jarraian eta gero ja utzi dezak ez dute, ez? Da bat eskintzen du, ba, ba, hori flu e, Ez dakit, oso fluidoa da azentzu horretan, ez? Zeren, ba, bat jolazte duzu, pehi jolazte duzu, eta behi guagien irugarrenan ja, ba, bueno, atera-baztera, nekatuta zaude, bak, bueno, jak, entzendu zui, eta jazta, ez? E, ez dakit, e, gustatu zait joko hau orokorrean horrean, entzute duzuten bezala, eta batez ere, ba, hori ba, probatzeko, ba, kristonako jokoa dela, e, izan ere, bak, bueno, kalotu bezala, ba, doan duzute, combat master hau, eta, ba, esan bezala, e ja berdin berdin eskintzen du e, berdin disfrutatuko disfrutatuko duzute eta e, ba, memoria gutxiago okupatuko dizue eta ezango da ez orokorrean ba batez ere hardware edo telefono zarrago baten ba segur haske esperientzia asko beaz hau esan bezala doan daka zute bai Google Playen eta baitare ere Enzu tu duzunda mazela, ba, jokoa asko gustatu zait. nire nere bala, balorazio orokorrean, ba, e, jolastu behar duzuen jokua da, batez ere ba bueno, jakiteko, ez? Eh, eh, zer jokoko ba, zareten, agian hau bilakatu daiteke etorkizun batean, ez? E, FIFA versus PES, modu batean, ez? Non e, batzuk izango dira gehioka duti, beste batzuei izango dira combat master, baina nagia da, ba, telefono eta batez ere, bat, ez dela horrelako shooter alternativa e, doa enbeste alternativa eta hain ondo joaten direnak, ez? Eta azten zorretan, ba, bueno, ikustu zute, ba, niretzako guztiz gomendagarria den joku bat. Eta hau esan da? Hau esan da? Hau esan da? Hauatzen, Eta zitzut esan, ba, bueno, <laughs> jo, jokuaren kritika, bai estime eta bai e, Google Playen, ba, oso nak direla. Eta beraz, ba, bueno, normalan komentatzen ditugu, baina kasunetan ez ditut komentatu, baina, bueno, jakinaz ez zuenla, kritikak oso nak direla, ez? Eta, bueno, esan bezala, hau izan da, aste azteunetako saioa, e, ez da, kistute zenbat kostatu zaidan grabatzea, zeren trabatzen nahi nintzen, e, momentu guztian, e, suposatut, ba, entzutu duzutenean ba, somatuko zutela argi eta bargi, eta ja, kostatzen zaitez grabatzea zeren trabat e, Ba, bueno, badak ba, izuten euskera ez dela kristonakoa, baina negia da, ba, horrein erdi, gaix edo sentitzen ez dela, eta ez dakit ez, zorlako, ba, ba ez tarri japiskat e, puztut eta barso matzen duela, eta ez dakit kostatu zen, kostatu zen, zen garruko saioa grabatzea. Baina, bueno, azkenean, ba, bueno, ekarri ditzuet, e, aztenetako saioa. Eta, ba, saioa maitzeko, e, bueno, eti bestela jakin ez da zuela, e, alde batetikangoa gure saioak, ba, edozein podcast plataforman entzun ditzake zuela eh adibidez, ba, Google Playen e, barkatu, e, Google Podcasten edo Spotifyen edo tal, ez da mm, Spotifyen aber e, itzulpena jarriko diguten Automatikoan baina, <laughs> bueno, Hor bueno, entzun gai da, e, da e, entzun gai gaude eta bestetik ere ba, bueno, beti bezela, iBoxen ba, e eta bar Eta o oh, ba, bueno, ba, ez, daizkit, ez daizkit notifikazia ez agartzen, baina, beraz supostu komentarioek eta bar ez daudela, baina eh asieran sasandu bezala, komentatu nei bezalte bat bate zer sustenean, bat eh ba bueno, ba hor em Twitter emillatzen badia zute, ba SR brutal 2, e, perfilen, ba hor nagonik, ez. Eta bestetik, ba bueno, komentatze aste datorn asterako ez dauka dala e, momentu zaukeratutako jokua, eh honetan Pare, jo, eh, pare bat joku erose ditut. Egia <laughs> Eta, ba, bueno, probatu beharko ditut. Aberre nola diren joko hau baina eh, momentuz, momentuz, seguruenik ekarreko dudan jokua, izango dela. Eh, eh, eh, madness endless izaneko jokuat. Eh, lehen komentatu dizuet nola dandara eh, eskaintzan dagon. Eta, ba, mad, eh, madness, ele, eh, bai, madness, madness endless... Madness eh, endless eh zorotas buka, buka gabe edo ez dakiu ez zuliko litzateke baina ba, pixkat, dandara jokura ez eh gogora ekarri dit eta horlako eh natura bat e, dandararen mekanikak alde batetikan e, eta bestetikane holako tematika los craftian ovate non ba bueno e, zein e, zoroak hauden eta bar ba oso ba bueno oso bukaera atzar ekarri algaitzaken e, ba bueno, e, egoera bat estan ditekeela eta gainera horlako ba, joko are bai oso oso politada horlako estetika pixel art estetika batekin baina gainera gorea ez dakit gustatu zaite gustatu zaite ere bai estetika letika batez ere gogorak e, hartzen hotline, hotline Miami jokura Eta beraz ba bueno, ja beste la bajoko bestela, ba oso gorea bai, enlez, e, barkatu, mandez, enlez hau, taz, da ere bai, en les eh barkatu mandes, en les joku da seguras ki ekarreko duana, baina bueno, ba jakinaz zuela, ba e, dauden komentatu dizkizuetan eskentza guztiek eta bar, ba seguras ki ba bueno, hiertatu itekela ere bai, ba gian beste joku bat ez hitzegitea. E, eta bueno, ba hoe izanda e, saioa hasta unetakua Eh, eskerrik asko entzutagatik eta, ba, bueno, komentatzeko ere bukaeran ere, bai, hasieran eh, komentatu dudala eh, eusker asko ba, edukira izan nahi bauzute e, eh, bai, game erra eh, orkitu or, dezakezu, dezakezuela bai, podcast aldetikan eta bai, streaming aldetikan eta, ba, gustatuko litzedeke eh, norbaitek entzuten bait hor eh, mezuz edo komentarioan edo ustea bapixat, eh, ba, jarretzen bauzute eusker sortzaile bat edo eh videojokutara jolasten dena edo ez dakit, ez? Eh, ba hasta gidoin moda andau da horlako bideo ensaioak ez YouTubeen, ez? pixkat baiti bait eta horlako zeak eh, egiten dituzten jendeak, ba, horlako ez dakit, ez? Eh, bai videojokutara jolaste dutena edo bai horlako ba, videojokoen eh ba arloan, ez? Ba bideoak egiten dituzten sort euskarazko sortzaileak ezagutzen zute, E, bai streamerrak eta bai, ba bai, bueno, batean jartzea, zeren bai, bueno, pixkat bueno, peskat batez ere, bai noretzako ba euskeraz bai, eta peskato hitzeko bai, ondo joaten zaidala eta ba hori, esan bezela zetxa pasartu duzu <gülüyor> festea saio bat eskerrik, azten, eskerrik asko entzutegatik egatik, da Mugimer saioaren eh irugarren deboraldeko bigarren saioa eta ba datorren artean entzutek gara. A yo